О, їх там навіть занадто багато, але пані Спенсер чітко сказала, що ви хочете дівчинку років одинадцяти. І завідувачка запевнила, що на її думку я вам підійду. Ви ну уявляєте, в якому захваті я була? Не могла спати від радості всю минулу ніч. О, додала вона з докором, обернувшись до Метію. Чому ви не сказали мені на станції, що я вам не потрібна, і не залишили мене там? Якби я не бачила білого шляху чарівності і озера блискучих вод, мені не було б тепер так важко на душі. – Та про що вона говорить? – запитала Мерл, здивовано глянувши на Меттю. – Вона… вона згадує, про що ми говорили дорогою, – сказав Метью поспішно. – Я піду розпрягати кобилу, мерил, приготуй чай до мого повернення. – Пані Спенсер, везла ще якусь дитину, крім тебе? – повела далі Мерл, коли Меттю вийшов. Вона взяла Лілі Джонс для себе. Лілі всього п'ять років, і вона дуже красива. У неї каштанове волосся. Якби я була дуже красивою, та ще й з каштановим волоссям, ви б все одно мене не взяли? Ні. Нам потрібен хлопчик, щоб допомагати Метю на фермі. А дівчинка нам ні до чого. Знімай капелюха. Я покладу його на твою сумку на столі у вітальні. Ен слухняно зняла капелюха. Саме повернувся метью, і вони сіли вечеряти. Але Ен не могла їсти, тільки даремно кришила хліб із маслом і безтямно перевертала ложкою яблучне повидло в маленькій креманці із зубчиками. Вона зовсім не просунулась в цій справі. Ти нічого не їси, сказала мерло, суворо дивлячись на дівчинку, ніби це був вчинок гідний осуду. Ен зітхнула. Не можу, я безодні горя. «Ви можете їсти, коли ви без одні горя?» «Ніколи не була без одні горя, тому не знаю», – відповіла Мерл. «Як це не були? Але ви коли-небудь намагалися уявити, що ви без одні горя?» «Ні, не намагалася. Тоді, гадаю, ви не зможете зрозуміти, як це. Але це справді дуже неприємне відчуття, коли намагаєшся їсти». Грудка встає в горлі і неможливо нічого проковтнути, навіть якби це була шоколадна цукерка. Я одного разу їла шоколадну цукерку два роки тому. Це було просто чудово. Мені часто після цього сниться, що в мене безліч шоколадних цукерок. Але я завжди прокидаюсь, тільки на одну з них беру до рук. Все тут неймовірно смачно, але все одно я не можу їсти. Мабуть, вона втомилася. Сказав метю, який не зрунив ще ні слова з того часу, як повернувся зі стайні. Приготуй їй постіль, Мерл. Мерл саме роздумувала, де покласти Ен спати. Для бажаного і довгоочікуваного хлопчика вона заздалегідь постелила на канапці, що стояла в комірчині біля кухні. Там все дихало охайністю, проте їй здалося, що все-таки дівчинці там спати недоречно. Про те, щоб помістити це бездомне створіння в кімнаті для гостей, не могло бути й мови. Тож залишалася тільки невеличка кімнатка в мезоніні з вікнами, оберненими на схід. Мерл заползла свічку і покликала Ен за собою. У передпокої дівчинка прихопила свій капелюшок та саквояж, які здавалися такими неохайними посеред блискучої чистоти. Проте маленька кімнатка в мезоніні – Куди вони увійшли через хвилину, здавалося ще чистішою. Майрл поставила свічку на трикутний столик з трьома ніжками і відкинула ковдру на ліжку. «В тебе, напевно, є інша сорочка?» – запитала вона. Ен кивнула. «Так, аж дві. Директорка пошила їх для мене. Та вони страшенно тісні. У притулку завжди бракує всього, тому все завжди тісне. В усякому разі в такому бідному сиротинці, як наш». «Ненавиджу тісні нічні сорочки. Втім, людина може в них спати так само солодко, як і в пишних сорочках з рюшами навколо шиї. Це єдина розрада. «Ну, роздягайся, швидше й лягай. Я прийду хвилин за п'ять, щоб забрати свічку. Не чіпай її, бо ще пожежі не робиш». Коли Мерел пішла, Ен сумно озирнулась навкруги. По голі стіни додали їй смутку. Вона навіть подумала, що вони, мабуть, також страждають від своєї наготи. Підлога теж була голою, тільки посередині сиротливо протулився куций плетений килимок. Таких Ен ніколи не бачила раніше. В одному кутку стояло високе старомодне ліжко з чотирма темними точеними барясинами, в іншому вже згаданий трикутний столик, прикрашений пухкою червоною оксамитовою подушечкою для шпильок, такою твердою, що вона могла зігнути кінець найтвердішої шпильки. Над ним висіло невелике 15 на 20 сантиметрів дзеркало. Між столом і ліжком було вікно зі сніжно-білою мусліновою фіранкою на горі, а навпроти стояв умивальник. Від усієї кімнати віяло таким холодом, що в Енн забракло слів описати те, як він пробрав її до самої душі. Плачучи, вона поспіхом стягнула з себе одяг Наділа воськунічну сорочку і пірнула в ліжко, сховавши обличчя в подушку і натягнувши ковдру на голову. Коли мера повернулася за свічкою, тільки убога одежина, розкидана по підлозі та злегка порушена постіль, означили присутність ще когось у кімнаті. Вона неспішно зібрала одяг дівчинки, акуратно поклала його на жовтий стілець і, піднявши свічку, обернулась до ліжка. Добраніч! Проказала трохи зніяковіло, але не сердито. Бліде обличчя несподівано вигулькнула з під ковдри. Як ви можете називати її доброю, коли знаєте, що це буде найжахливіша ніч в моєму житті? схлипнула Ен з докором. Відтак знову пірнула під ковдру. Мера повільно спустилась на кухню і взялася мити посуд. Метью тим часом курив. Ознака того, що ним опанував неспокій. Він рідко це робив, бо Мерл вела рішучу боротьбу проти цієї поганої звички, але іноді його нездоланно тягло покурити, і сестра поступалася, розуміючи, що й чоловікові треба дати вихід почуттям. Веселенька історія, сказала вона гнівно. Ось що виходить, коли доручаєш іншим робити свою справу. Родичі Роберта Спенсера щось наплутали, коли передавали наше прохання. Завтра комусь із нас доведеться поїхати до пані Спенсер. Дівчинку потрібно відправити назад у притулок». «Гадаю, так», – сказав Меттю неохоче. «Ти гадаєш. Хіба ти в цьому не впевнений? Ем, вона справді непогана, мерил. Шкода відправляти її назад, якщо їй тут так сподобалось». «Меттю!» Не хочеш же ти сказати, що ми повинні залишити її в себе? Майерл здивувалася б менше, якби Меттю раптом висловив бажання стати на голову. Е, ні, я вважаю, ні, не зовсім. Про бурмотів, затинаючись Меттю, притиснути цим запитанням. Я вважаю, ніхто не може від нас цього вимагати. Ще б пак, яка нам від неї користь? Може, їй від нас була б користь? Сказав Метю несподівано. Метю, гадаю, ця дитина тебе зачарувала. Я дедалі більше переконуюсь, що ти хочеш її залишити. Ну, вона направду цікава. Чергове промивив Меттю. Ти б послухала, що вона говорила, коли ми їхали зі станції. О, розмовляти вона вміє. Я одразу зрозуміла. Та це не свідчить їм на її користь. Я не люблю дітей у яких завжди є що сказати, і не хочу тримати в себе дівчинку з притулку, але навіть якби й захотіла, то вибрала б не з таких. Щось є в ній, чого я не розумію. Ні, вона поїде туди, звідки приїхала. Я можу найняти французького хлопчика, щоб він допомагав мені на фермі, сказав Меттю, а вона хай тобі допомагає. Я не потребую допомоги, відрізала Мерл і не збираюся залишати її. «Ну, добре, як ти скажеш, мерил, так і буде», примирливо проказав Меттю, відкладаючи трубку. «Я йду спати». Так він і вчинив. Упорядкувавши посуд, рушила до ліжка і мерил, рішуче насупивши брови. А на горі, в кімнатці Мезоніну, наплакавшись до сходшу, вже спала самотня і спрагла любові дівчинка». Розділ четвертий Ранок у зелених дахах. Ен прокинулася, коли вже давно розвиднілось, сіла на ліжку й розгублено подивилась у вікно, через яке лився потік радісного сонячного світла, а на тлі яскраво блакитного неба погойдувалося щось біле й пухнасте. Нарешті згадала, де опинилася, і попервах відчула піднесення. Немов сталося щось дуже приємне. Та замить пам'ять пронизав жахливий спогад. Так, це зелені дахи. І тут її не хочуть, бо вона не хлопчик. Але був ранок, і за вікном стояла розквітла вишня. Ен вискочила з ліжка, і одним стрибком дісталася вікна. Відтак рішуче штовхнула віконну раму. Та піддалася зі скрипом, ніби її давно не відчиняли, Втім, так і було, і опустилася на коліна, вдивляючись у червневий ранок. Очі її блищали від захоплення. О, хіба це не диво? Хіба це не чарівне місце? Хіба це не чарівне місце? Якби ж то вона могла тут залишитися, треба негайно уявляти себе посеред усієї цієї краси. Тут є простір для уяви. Величезна вишня стояла так близько до вікна, що її гілок можна було легко торкнутися і водночас майже не розгледіти жодного листочка, так густо вкривали її суцвіття. По обидва боки будинку тягнулися великі білопінні сади, з одного яблуневий, з другого вишневий, а трава під деревами здавалася жовтою від квітучих кульбаб. Трохи віддалік виднілися кущі буску, звідки ранковий вітерець доносив до вікна Н. Запаморочливо-солодкий аромат яскравих фіолетових квітів. Далі за садом розкинулися зелені луки, вкриті соковитою конюшиною, і спускалися до долини. Там же бонів струмок, а над підліском росли струнки берізки, немов запрошуючи на чудовий відпочинок серед папоротей, мохів і вісових трав. За долиною виднівся пагорб, зелений і пухнастий від ялин і ялиць. У невеликому проміжку між ними було добре видно сірий мезонінтого будиночка, який напередодні Ен бачила з іншого боку озер блискучих вод. Ліворуч стояли величезні хліви та стодоли, а за ними спускалися до блискучого блакитного моря зелені поля. Ен вдивлялася, всотувала цю красу, намагаючись не пропустити жодної деталі в різноманітті краєвидів. За своє коротке життя дівчинка перебачила стільки похмурих і негарних місць, що світла краса, яка відкрилася її очам, стала для неї справжнім відкриттям. Вона так і застигла в колішках, забувши про все на світі. Не почула навіть, як увійшла Мерл, поки та не поклала їй руку на плече і сказала, «Давно пора одягатися». Власне, Мерл просто не знала, як говорити з цією дитиною. Саме це неприємне їй самі незнання, попри бажання, робило її різкою і непривітною. Маленька мрійниця глибоко зітхнула і підвелася. О, хіба це не чудово? – запитала вона, вказуючи рукою на світ за вікном. Так, це велике дерево, розважливо підтвердила Мерл. І цвіте рясно, проте самі вишні нікуди не гадяться, дрібні і червиві. О, я кажу не тільки про дерево. Звичайно, воно гарне. Так, воно просто сліпучо гарне. Воно цвіте так, ніби для нього самого. Це надзвичайно важливо, але я мала на увазі все. І сад, і дерева, і струмок, і ліси. Весь великий неймовірний світ. Ви не відчуваєте в такий ранок, ніби любите весь світ? Я навіть звідси чую, як сміється струмок. Ви коли-небудь помічали, які радісні створіння ці струмки? Вони завжди сміються. Навіть взимку я чую їхній сміх з-під льоду. Як добре, що тут, біля зелених дахів, є струмок. Може ви думаєте, що це не має для мене значення, раз ви не хочете залишити мене тут? Але це не так. Мені завжди буде приємно згадувати, що біля зелених дахів є струмок навіть якщо я ніколи більше його не побачу. Якби тут не було струмка, мене завжди переслідувало б неприємне почуття, що він повинен тут бути. Сьогодні вранці я не в безодній горя, бо ніколи не буваю в безодній горя вранці. Хіба це не чудово, що буває ранок? Але мені дуже сумно. Я щойно уявляла, що вам все-таки потрібна саме я, і тому залишуся тут назавжди-назавжди. Було великою втіхою це уявити. Але найнеприємніше в уявних речах – це те, що настає момент, коли доводиться перестати уявляти. А це дуже боляче. Краще одягайся, спускайся вниз і нічого не уявляй. Завважила Мерл, тільки на їй вдалося вставити слівце. Сніданок чекає. Умийся та причупирися, залиш вікно відчиненим, і розкрий постіль, щоб вона провітрилась. І швидше, будь ласка. Енн, вочевидь, могла не боритися, коли на те була потреба, бо вже за 10 хвилин спустилася вниз, акуратно одягнена, з розчесеним і заплетеним у волоссям та вмитим обличчям. Душу її наповнювало приємне відчуття вправно виконаних вимог Мерл, крім однієї. Постіль вона все-таки забула розкрити для провітрювання. Я сьогодні дуже голодна. – оголосила дівчинка, щойно вмостившись на стільці, вказаному їй мерил. Світ мені вже не здається такою похмурою пустелею, як вчора ввечері. – А ще тішить сонячний ранок. – Втім, я люблю й дощові ранки теж. Будь-який ранок цікавий, правда? – Невідомо, що чекає на нас в цей день, тому відкривається так багато простору для уяви. – Мене тішить, що сьогодні немає дощу, бо легше не сумувати – і стійко долати мінливості долі в сонячний день. А я відчуваю, що сьогодні доведеться багато чого подолати. Дуже легко читати про чужі нещастя і уявляти, як героїчно ми їх зносимо. Проте в житті, насправді, це не так легко, правда? Заради Бога, помовч трохи, – не витримала Мерл. Маленька дівчинка не повинна так багато говорити. Після цього зауваження Енн намертво припнула язика. Аж її тривале мовчання, стало дещо дратувати Мерл, наче в ньому було щось неприродне. Меттю теж мовчав, але в цьому не було нічого дивного. Тож сніданок минав за повною тиші. І чим ближче було до його завершення, тим Ен ставала дедалі неуважнішою. Їла машинально, а її великі очі невідривно. Незрячим поглядом дивилися на небо за вікном, це не як дартувало Мерил, яка відчувала, що тілом ця дивна дитина за столом, але дух її ширяє в якійсь захмарній країні. Та хто захотів би мати в будинку таку дитину? Проте набагато незбагненнішим було для неї те, що Меттю хотів залишити дівчинку. Мерил відчувала, що він прагне цього сьогодні вранці так само сильно, як учора ввечері, і не збирається відмовлятися від свого бажання. Це була його звичайна манера – вбити собі в голову якусь примху і чіплятися за неї з мовчазним завзяттям. А воно було в десять разів сильнішим, ніж якби він говорив про своє бажання зранку до вечора. Коли сніданок закінчився, Ен повернулася на грішну землю і буденним голосом запропонувала помити посуд. «Ти вмієш мити посуд як слід?» – недовірливо запитала Мерл. «Так, досить непогано». «Ще краще в мене виходить тільки нянч до дітей. Маю великий досвід в цій справі. Шкода, що у вас нема дітей, яким я могла б опікуватись». Зате мене тішить те, що тут немає більше дітей. З однією достатньо проблем. Ніяк не збагну, що з тобою робити. Метю такий смішний. «Він милий», – сказала Енн з докором, «і дуже доброзичливий. Зовсім не заперечував проти моїх розмов. Йому це, здається, подобалося». Я одразу відчула споріднену душу, тільки не побачила його. «Обидва ви диваки, якщо ти маєш це на увазі», – кажучи про спорідненість душ, – фиркнула Мерл. «Добре, можеш мити посуд. Не шкодуй гарячої води та витрився як слід. У мене сьогодні зранку повно роботи, бо після обіду доведеться їхати у White Sands до пані Спенсер. Поїдеш зі мною, можливо, одразу там і вирішимо, що з тобою робити». Коли закінчивши із посудом, нагору в і застили ліжко. Енн досить швидко і ретельно впоралася з посудом, і це не пройшло повз увагу Мерел. Відтак застелила ліжко, що правда з меншим успіхом, бо ніколи не спала на перинах, а отже не знала, як з ними вправлятися. Більше завдань для неї в Мерел не було, окрім бажання на певний час позбутися дівчинки. Тож вона сказала що дозволяє їй піти в сад і погратися там до обіду. Ен радісно кинулася до дверей. Її очі аж засяяли на вмить пожбавілому обличчі. Проте на самому порозі вона раптово зупинилася і так само швидко повернулася до столу. Щасливий вирази її обличчя наче вітром здуло. Ну, що ще трапилось? запитала Мерл. Не наважуюсь вийти, сказала Ен тоном мученика що відрікається від усіх земних радощів. Навіщо мені закохуватися в зелені дахи, якщо потім їх більше не побачу? А якщо я познайомлюсь з усіма цими деревами, квітами, садом, зі струмком, то не зможу не полюбити їх. У мене й так важко на душі, тож не хочу, щоб стало ще гірше. Мені дуже хочеться вийти. Все, здається, кличе мене. «Ен, Ен, вийди до нас!» Ен, ми хочемо погратися з тобою. Але краще не робити цього. Не варто закохуватися в те, від чого незабаром тебе відірвуть назавжди. Адже так? А як втриматись і не полюбити тут все, правда? Ось чому я зраділа, коли думала, що залишуся і ніщо не завадить мені любити тут все. Та цей короткий сон минув. Тепер я примирилася з неминучістю, тож краще не виходити. Інакше боюся, що не зумію знову зробити це. Як звуть Квітку в горщику на підвіконні? Скажіть, будь ласка. Це Герань. О, не про цю назву йдеться. Я запитую, яке ім'я ви їй дали. Ви ніяк її не назвали? Тоді можна мені це зробити? Можна я назву її... О, дайте подумати. Бонні. Так, таке ім'я підійде. Можна мені називати її Бонні, поки я тут? О, дозвольте мені її так називати. Та заради Бога називай мені все одно. Тільки якийсь сенс давати ім'я Герані. О, я люблю, щоб предмети мали імена, навіть якщо це тільки Герань. Тоді вони схожі на людей. Ми ж не знаємо. А раптом ця Герань ображається, коли її називають просто Герань. Вам, мабуть, теж не сподобалося б, якби вас називали завжди просто жінкою. Так, називатиму її Бонні. Відсьогодні має ім'я і вишня під вікном моєї спальні. Я назвала її Сніговою Королевою. Вона така біла. Звичайно, це не постійне її вбрання. Проте завжди можна це уявити, правда? Ніколи в житті не бачила і не чула нічого подібного. бурмотіла Мерл, рятуючись від цих нестримних тират, втечує до льоху за картоплею. Дівчинка справді цікава, як каже Меттіо. Самі не терпиться дізнатися, що ще вона розповість. А як усе придумає, доладно, вона, мабуть, і не на мене напускає чари, як напустила їх на Меттіо. Це його погляд зранку. Коли б то, як всі інші чоловіки, він говорив словами, тоді можна було б відповісти, переконати його, а що робити з чоловіком, який тільки дивиться? Коли Мерл повернулася, то знов застала Н за мрійництвом. Дівчинка сиділа, опустивши підборіддя на руки, а погляд спрямувавши в небо. Такою Мерл застала її, коли взялася накривати на стіл. Чи можу я взяти кобилу і кабріолет після обіду, метю? запитала Мерл. Метю кивнув і сумно глянув на Енн. Мерл перехопила цей погляд і додала сухо. «Я збираюся до White Сенс і візьму Енн з собою, щоб пані Спенсер могла відразу відправити її назад до Нової Шотландії. Тобі залишу чай на плиті, а додому повернуся саме до доїння корів». І знову Метю нічого не сказав. Мерл відчула, що даремно відтрачає слова. «Ніщо так не дратує, як чоловік, який...» Не відповідає, крім жінки, яка не відповідає. У належний час метю запряг гніду кобилу. Мерл та Ен сіли в кабріолет і метю відкрив перед ними ворота двору. Коли вони повільно проїжджали повз нього, він сказав голосно і, здавалося, ні до кого Тут був вранці один хлопчина Джері Боут крика. я погодився найняти його на літо. Мерл не відповіла але хльоснула нещасну гніду з такою силою, що та обурена рванула галопом, бо не звикла до такого поводження. Коли кабріолет виїжджав на велику дорогу, Майерл обернулася і побачила, що нестерпний Метію стоїть, притулившись до воріт, і не зводить з них очей. Н із зелених дахів. ЛЮСІМОТ Мотмонт Розділ п'ятий. Історія Н. «Знаєте, – сказала Ендо вірливо, – я збираюся насолоджуватися поїздкою. Бо з досвіду знаю, що радість тільки й очікує, що її покличуть. Однак на це треба зважитись по-справжньому. Тому я викину з голови всі згадки про притулок, поки їдемо». «О, подивіться! Там уже одна маленька квіточка на кущі дикої троянди. Принадність, правда?» Як ви думаєте, приємно, мабуть, бути трояндою? Хіба не чудово було б, якби квіти могли розмовляти? Впевнена, вони розповіли б нам багато чарівних історій. Погодьтесь, що рожевий колір – найчарівніший у світі. Я дуже його люблю, але от біда, він мені не личить. Родоволосим не можна його носити, навіть уяві. А ви не чули про яку-небудь дівчинку – в якої волосся було в дитинстві рудим, а потім колір змінився. Ні, ніколи не чула про таке, промовила Мерл безжально. І не думаю, щоб це сталося з твоїм волоссям. Ен зітхнула. Ну ось, ще одна надія померла. Моє життя – справжнє кладовище надій. Я прочитала цю фразу в одній книжці – і тішуся нею щораз, коли в чомусь розчаровуюсь. «Не бачу, в чому тут розрада!» – повагом завважила Мерл. «Але ж це звучить так красиво і романтично! немов я героїня повісті, розумієте? Я так люблю все романтичне, а кладовище надій – це найромантичніша річ, яку тільки можна уявити! Як добре, що в мене є таке кладовище!» Ми поїдемо сьогодні через озеро Блискучих вод. Ми оминемо ставок Баррі, якщо це його ти так називаєш, поїдемо прибережною дорогою. Прибережна дорога звучить чудово, сказала Ен Мрійливо. Цікаво, вона так само прекрасна, як і її назва. Щойно ви промовили прибережна дорога, я відразу уявила її. І Вайт Сенс. Теж гарна назва, але вона мені не так подобається, як «Ейвонлі». Бо «Ейвонлі» звучить як музика, а далеко до «Вайтсенс» – 8 кілометрів. Якщо ти вирішила не замовкати й на хвилину, то говори щонайменше з користю. Розкажи мені все, що ти про себе знаєш. О, те, що я знаю про себе, не варто й розповідати. Гаряче вигукнула Н. Якби ж ви дозволили мені розповісти, як я себе уявляю, вам би це здалося набагато цікавішим. Ні, з мене досить твоїх фантазій. Дотримуйся суворих фактів, почни з початку. Де народилася і коли? Мені виповнилося 11 у березні. І з повідомила Н перший факт. Я народилася в Болінброці, це нова Шотландія. Мого батька звали Волтер Ширлі. Він був учителем у місцевій школі. Мою маму звали Берта Ширлі. Волтер і Берта. Чарівно, правда? Як мене тішать ці красиві імена. Було б жахливо мати батька на ім'я, скажімо, Джедеді, так? Я вважаю, що не має значення, як звуть людину, якщо тільки це порядна людина, сказала Мерил, вирішивши, що дівчинка – має почути альтернативну і, головне, правильну думку. «Ну, не знаю», – Ен задумливо глянув на неї. «Я одного разу прочитала в книжці, що троянда пахла б так само солодко, якби навіть називалась по-іншому, але ніколи в це не повірю. Хіба могла б вона бути такою прекрасною, якби називалася будяком або капустою?» Гадай, мій батько був би хорошою людиною, навіть з ім'ям Джедеді. Проте впевнена, це був би тяжкий хрест для нього. Моя мама теж вчителювала до заміжжя. Адже чоловік – це така велика відповідальність, пані Тома сказала мені, що це була пара дітей, до того ж бідних, як церковні миші. Вони оселилися в маленькому жовтому будиночку в Болінброці. Я ніколи не бачила цього будиночка, хоч уявляла тисячу разів. Наприклад, те, що біля вікна вітальні велися в юнки, перед ганком різьбузок, бузок, а під воротами – лілії. Так, не забути про муслінові фіранки на всіх вікнах, бо саме вони надають будинку вишуканого вигляду. Саме в такому будиночку я народилася. Пані Томас також сказала, що таких негарних немовлят вона ще ніколи не бачила – шкіра, кістки, ну ще очі – Зате мама вважала мене надзвичайно красивою. Вона ж може оцінити краще, ніж бідна прибиральниця, правда? У всякому разі я рада, що не розчарувала її, адже вона так недовго прожила після пологів, всього три місяці, і померла від лихоманки. Я так часто мрію, щоб вона прожила довше і почула від мене мама. Гадаю, це так солодко звучить, мама, правда? Тато помер через чотири дні після неї, теж від лихоманки. Так я стала сиротою. Усі почали сушити собі голову. Так пані Томас говорила, що зі мною робити. Розумієте, я нікому не була потрібна навіть тоді. Видно, з такою долею і народилася. Батько і мати приїхали здалеку, та ще й родичів у них не було. Нарешті пані Томас сказала, що візьме мене, хоч сама бідувала та ще й мала чоловіка п'яницю. І таки вигодувала мене соски. Ви часом не знаєте, чому люди, які виросли без грудного молока, повинні бути кращими за інших? Бо коли я не слухалася, пані Томас з докором говорила, що не розумію, як я можу бути такою поганою дівчинкою, коли вона вигодувала мене соски. Пане і пані Томас переїхали з Болінброка в Мересвіль, разом зі мною і чотирма рідними дітьми. Всі вони народилися вже після мене. Тож доводилося їх нянчити. А це, повинна вам сказати, нелегка справа. Я жила з ними до восьми років, поки пан Томас не загинув, потрапивши під потяг. Його мати взяла до себе пані Томас з дітьми, а мене й бачити не захотіла. Тож пані Томас почала сушити голову, так вона говорила, що робити зі мною. Тоді пані Хамонд, яка жила вище по річці, сказала, що візьме мене, бо я вмію няньчити дітей, і я поїхала до її будинку, що біля лісоповалу. Це жахливе безлюдне місце не впевнена, чи змогли б ви там жити, якби в мене не було уяви. У пана Хамонда, який працював там на маленькій лісопільні, і у пані Хамонд було восьмеро дітей, ба більше. Тричі поспіль народжувались близнюки. Я люблю дітей в помірних кількостях, але близнюки тричі поспіль – це занадто. Тому рішуче висловила протест пані Хамонт, коли остання пара з'явилась на світ, бо страшенно втомилася тягати всіх її дітей. Там я прожила майже два роки, поки не помер пан Хамонт. Відтак пані Хамонт звернула господарство, роздала дітей родичам і поїхала до Сполучених Штатів – Мені довелося відправитись до притулку в Хоптоні, бо ніхто більше не хотів мене взяти. У притулку спочатку теж відмовлялися, посилаючись на переповненість. Однак їм не вдалося відкрутитися, тож я пробула там чотири місяці, поки не приїхала пані Спенсер. Закінчивши свою оповідь, Енн зітхнула з полегшенням. В очевиді їй не дуже хотілось розповідати про свій життєвий досвід у світі, де вона нікому не потрібна. «І коли-небудь ходила до школи?» – запитала Мерл, направляючи кобили на прибережну дорогу. Не дуже довго, тільки один рік, коли була в пані Томас, а будинок пані Хамон стояв так далеко від школи, що взимку, коли все замітало, я не могла дістатись туди, а влітку були канікули. Тож, для навчання залишалися весна і осінь. Втім, у притулку я, зрозуміло, ходила до школи, навчилася добре читати і знаю на пам'ять багато віршів. Битва під Хохенд Лівеном, Единбург після повені, Бінген на рейні, Уривки з Дів озера і майже всі пори року Джеймса Томпсона та багато інших. Ви любите вірші, від яких мурашки по спині біжать? Є такі вірші в хрестоматії для п'ятого класу падіння Польщі. Ох, прямо тремтіння проймає. Я зрозуміла, була не в п'ятому, а тільки в четвертому, але старші дівчатка давали мені почитати свої підручники. «А ці жінки, пані Томас і пані Хамонт, були добрими до тебе?» – запитала Мерл, дивлячись на Н краєчком ока. «О!» – нерішуче протягнула дівчинка. Від збентеження її виразне обличчя раптово залилося густим рум'янцем. «О, в них були такі наміри, я знаю!» Вони збиралися бути якомога добрішими і милішими, а коли люди хочуть бути добрими до тебе, то не варто дуже ображатися, якщо їм це не завжди вдається. У них було таке важке життя. Це тяжке випробування – мати чоловіка п'яниця, І мати тричі поспіль близнюків – теж, напевно, тяжке випробування. Але я впевнена, що вони хотіли бути добрими». Мерл більше не ставила запитань. Ен замовкла, захопившись погляданням узбережжя, а Мерил майже кинула правити гнідою, поринувши глибоку задуму. Її серце раптом сповнилося співчуттям до цієї дитини, яке нещасне, позбавлене любові було її життя, натомість сповна заповнена важкою роботою, бідністю, сирітством. Мерил була досить проникливою щоб читати між житків історію Н. Тож нічого дивного в тому, що дівчинка була в такому захваті від можливості знайти справжню діми родину. Шкода, що доведеться відіслати її до притулку. А якщо все-таки пристати на пропозицію Меттю? Вона здається непогана, та й до роботи беручка. – Щоправда, говорить дуже багато, – думала Мерил. Але від цього її можна відучити. Та й не мав її мові нічого грубого і вульгарного. В ній точно щось є від молодої жінки. Схоже, справді з хорошої сім'ї. Дорога вздовж берега моря була і дикою, і пустельною. Праворуч юрмилися низькорослі ялиці, чий дух не змогли зламати довгі роки боротьби з морськими вітрами. Ліворуч тягнулися круті скелі з червоного пісковику – які подекуди підходили так близько до дороги, що кінь менш спокійний, ніж гніда кобила Мерл, міг би не раз випробовувати нерви своїх седоків. Біля підніжжя скель лежали купи відшліфованих прибоєм, валунів і маленькі піщані бухти, всіяні блискучою галькою немов коштовностями океану. А далі розстилалося море, блакитне і піністе, а над ним парили чайки. Їхні крила сріблясто спалахували на сонці. «Правда, море неймовірне!» – сказала Ен, прокидаючись від довгого споглядання. Одного разу в Мересвілі пан Томас винення фургони повіз нас всіх на цілий день до моря за 16 кілометрів. Я насолоджувалася кожною миттю того дня, хоч доводилося весь час наглядати за дітьми. А потім роками переживала цю подію у щасливих снах. Але цей берег гарніший, ніж у Мересвілі. Які красиві чайки, правда? Ви хотіли б бути чайкою? Я хотіла б. Ну, тобто, якби я не була людиною. Як було б чудово прокидатися на світанку і парити цілий день у плакитних просторах над водою, а потім ввечері летіти до свого гнізда. О, як добре я можу собі все це уявити. Що за величезний будинок попереду? Це готелю «Вайтсенс». Його господар пан Кірк. Сезон ще не почався, а загалом сюди приїжджає на літо купа американців. Їм дуже подобається тутошнє узбережжя. Я боялася, що це будинок пані Спенсер, сказала Ен сумно. Мені туди зовсім не хочеться. Здається, що це кінець мого життя. Ен із зелених дахів. Люсі Мот гомері Розділ шостий. Рішення Мерл. І все-таки вони туди приїхали. Пані Спенсер жила у великому жовтому будинку біля бухти Вайт Сенс. Вона прудко вибігла на ганок, а її усміхнене обличчя одночасно виражало і здивування, і радість. «Боже мій! – вигукнула вона. – На кого-кого? А на вас я сьогодні не очікувала!» Проте дуже рада бачити. Може краще розпрягти коня? Якся маєш, Енн? Дякую, добре, відповіла Енн, і тінь смутку лягла на її обличчя. Ми зайдемо на хвилинку, поки кінь відпочине, сказала Мерл. Я пообіцяла Меттю не затримуватися. Річ у тім, пані Спенсер, що сталося непорозуміння, і я приїхала з'ясувати це. Ми... Метью і я просили вашого родича Роберта Спенсера передати вам, щоб ви привезли нам з притулку хлопчика десяти або одинадцяти років. Меррил, що ви таке кажете? Засмучено вигукнула пані Спенсер. Роберт прислав до мене свою дочку Ненсі, яка повідомила, що вам потрібна дівчинка. Адже так, Флора Джейн, звернулася вона до своєї дочки, яка теж вийшла на ганок. «Так, саме так вона і сказала, пані Кадберт!» – рішуче підтвердила Флора Джейн. «Мені страшенно неприємно!» – засмутилася пані Спенсер, що так вийшло. «Але це не з моєї вини, пані Кадберт!» «Я намагалася влаштувати все якнайкраще і намагалася діяти відповідно до ваших бажань!» «Нинці жахлива Ростелепа! Скільки разів я її лаяла за неуважність!» «Ми, звичайно, і самі винні», – визнала Мерл. «Нам слід було самим приїхати до вас, а не передавати такі важливі речі через інших». «Ну, нічого не поробиш. Помилка сталася, і тепер потрібно подумати, як її виправити». «Чи можемо ми відправити дівчинку в притулок? Я вважаю, її візьмуть назад, адже так?» «Гадаю, що так». Сказала пані Спенсер задумливо Але, можливо, і не доведеться відправляти Вчора до мене заходила пані Блевет І дуже шкодувала, що не попросила мене привезти їй дівчинку Щоб допомагати по господарству У пані Блевет, як ви знаєте, велика родина Їй важко знайти прислугу Ен їй дуже підійде Я називаю це божим промислом Однак Мерл не дуже вірилась що Бог мав хоч якесь відношення до цієї справи. Вона не була знайома з пані Блевет, але кілька разів бачила цю маленьку кістряву жінку зі злим обличчям. Говорили, що вона дуже вимоглива хазяйка. Дівчата служниці, які в неї не затримувались, розповідали жахливі історії про її дратливість, скнарність та нахабних, забіякуватих дітей. Мерл аж жахнулася, коли уявила, що потрібно віддавати Н на милість такої жінки. Добре, я зайду в будинок і ми обговоримо цю справу, сказала вона. А чи це не пані Блевет власною персоною іде там по доріжці? вигукнула пані Спенсер, заводячи гостей з передпокою до вітальні, де на них війнуло таким жахливим холодом, неначе повітря, проходячи через темно-зелені щільно закриті жалюзі, втрачало своє тепло. Яке щастя! Ми можемо владнати цю справу прямо зараз. Сідайте в крісло, пані Кадберт. Енн, сядь на отаманку і не крутись. Давайте сюди, ваші капелюхи. Флора Джейн, піди і постав чайник. Добрий день, пані Блевет. Ми якраз говорили про вас. Ви дуже вчасно прийшли. Знайомтеся, пані Блевет. Це пані Кадберт. О, вибачте, я на хвилиночку відлучуся. Забула сказати Флорі Джейн, щоб вона виняла булочки з плити. Вона швидко вибігла з кімнати, попередньо піднявши жалюзі. Н мовчки сиділа на отаманці, міцно стіпивши на колінах руки, і дивилася на пані Блевит, як загіпнозована. Невже її віддадуть ці жінці з кощавим обличчям і такими суворими очима? Вона відчула, як до горла Підіймається грудка і починають чіпати очі. Сльози вже от-от мали бризнути. Коли повернулася пані Спенсер, рум'яна і сяюча готова подолати будь-яке утруднення – фізичне, інтелектуальне, духовне. «Сталася помилка ось цією маленькою дівчинкою, пані Блевет», – сказала вона. «Я була впевнена, що пан і пані Кадберти хочуть взяти на виховання дівчинку». Мені саме так сказали, проте з'ясували, що вони просили надіслати хлопчика. Тож, якщо ви не змінили своє рішення від учора, гадаю, Ен саме те, що вам потрібно. Пані Блевет зміряла Ен з голови до ніг суворим поглядом. «Скільки тобі років і як тебе звати?» – запитала вона. Ен Ширлі», – затинаючись, вимовила дівчинка Ще більше зіщулюючись і не наважуючись висловити жодних застережень щодо свого імені, мені одинадцять років. Хм, на одинадцять ти не виглядаєш. Це, мабуть, через твою худорбу. Не впевнена, але кажуть, худорляві люди непогані працівники. Утім, якщо я візьму тебе, ти повинна бути хорошою дівчинкою, працьовитою, старанною, слухняною. Сподіваюся. Ти чесно відпрацюєш за своє утримання? Я позбавлю вас від неї, пані Катберт, мій найменшенький такий примхливий всю мене замучив. Якщо хочете, я заберу її просто зараз. Мерл глянула на Н, і серце її здригнулося. На плідому обличчі дівчинки читався німий відчай безпорадної маленької істоти яка знову опинилася в тій самій пастці, з якою щойно вибралася. Мерл раптом зрозуміла, що ця картина переслідуватиме її повсюдно, якщо вона не наважиться покласти край стражданням маленької бідолаги. А ця пані Блевет, як можна віддати вразливу, чуйну дитину такій жінці? Ні, вона не візьме на себе таку відповідальність. «Не знаю», – проказала Мерл повільно. «Я не кажу, що ми з Метю остаточно вирішили не залишати її в себе. бо більше, Меттю навіть налаштований залишити її. Я приїхала тільки, щоб з'ясувати, як саме сталася помилка. Тепер вважаю, що нам краще повернутися та ще раз поговорити з Меттю, бо відчуваю, що не повинна приймати остаточне рішення, не порадившись із ним. Якщо ми вирішимо, що не хочемо залишати, то привеземо або відправимо її до вас завтра ввечері. Якщо цього не зробимо, то значить, вона залишається в нас. Ви згодні на це, пані Блевет? Доведеться погодитись, відповіла жінка не дуже люб'язно. Поки Мерл говорила. Обличчя Ен немов освітилося сонцем. Спочатку стерся вираз відчаю, потім з'явився слабкий промінь надії. Очі її засяяли, як ранкові зорі. Дівчинка зовсім змінилася, а коли через хвилину пані Спенсер і пані Блевет вийшли з кімнати, щоб пошукати якийсь кулінарний рецепт, за яким та власне і прийшла, Ен схопилася і кинулася до Мерелу. О, пані Кадберт, ви і справді сказали, що можете дозволити мені залишитися в зелених дахах? Шепотіла вона майже беззвучно, немов ця чудова можливість могла розвіятися від гучного звуку. Ви і справді це сказали? Чи я тільки уявила? Гадаю, що тобі слід навчитися тримати свою уяву у возді, ен, а то ти не можеш розрізняти реальність і фантазії казала Мерил сухо. «Так, я справді це сказала, але нічого більше. що нічого не вирішено. І, можливо, все-таки тебе візьме пані Блевет. Їй тебе, сумнівно, потрібніше, ніж мені. Тоді я краще повернуся до притулку, ніж підлежити до цієї», гаряче вигукнула Ен. «Вона виглядає зовсім як... як свердло». Мерил придушила усмішку, вважаючи, що Ен слід відчитати за такі слова. «Соромно маленькій дівчинці говорити такі речі про даму до того ж незнайому», сказала вона суворо. «Піди на своє місце, сиди тихо і мовчи, як добра вихована дівчинка». «Я намагатимуся й робитиму все, що ви скажете, тільки залишіть мене у вас», гаряче просила Ен, слухняно повертаючись на своє місце на отаманці. Коли того вечора вони знову приїхали в зелені дахи, Метью зустрів їх на дорозі. Мерл ще здалеку помітила брата, який походжав доріжкою, і безпомилково вгадала причину його занепокоєння. Вона прочитала полегшення на його обличчі, коли він побачив їх разом з Ен, але нічого не сказала йому, поки вони не пішли в хлів на доїння. Там вона коротко виклала йому життєву історію Ен і результати своєї бесіди з пані Спенсер. «Я би собаки не віддав цій бабі Блевет», – сказав Меттю з незвичайною для нього горячковістю. «Мені вона теж не сподобалась», – зізналася Мерл. «Але Меттю, або ми віддамо Енгій, або нам доведеться залишити її в себе». «Здається, ти вже вирішив. Тоді я теж згодна» або точніше мені доводиться погодитися. Я так довго про це думала, що, здається, звиклася з цією думкою. Мені це видається певного роду обов'язком. Я ніколи не виховувала дитину, тим більше дівчинку. Тож, гадаю, в мене буде повно турбот. Але я зроблю все, що зможу. Що стосується мене, Меттю, вона може залишитися. Сумне обличчя Метью. Враз полагідніше. «Ну, я так і знав, Мерил, що ти до цього прийдеш», – сказав він. «Вона така цікава істота. Було б краще, якби ти міг сказати, що вона корисна істота», – відрізала Мерил. «Але я постараюся, щоб вона такою стала». «І запам'ятай, Меттю, не втручайся в мої методи виховання. Може, стара діва небагато знає про виховання дітей», але впевнена, що старий парубок знає про це ще менше. Якщо мене спіткає невдача, то залишиться цілком достатньо часу, щоб тобі втрутитися і допомогти мені». «Добре, добре, Мерил, буде, як ти захочеш», – запевнив метью. «Тільки будь до неї доброю, гадаю вона з тих, з ким можна зробити все, якщо тільки підійти з любов'ю». Мерил фиркнула у відповідь, висловивши своє призирство до поглядів Метію на це чисто жіноче питання, і пішла до молочної кімнати з відрами молока. «Сьогодні я не скажу їй ні слова», – думала Мерл, розливаючи молоко в глечики. «А то вона так розхвилюється, що не засне». «Ну і потрапила ж ти, Мерл Кадберт, в історію. Чи думала ж тобі хоч колись, що прийде день, коли доведеться взяти на виховання?» Дівчинку з притулку. Це так дивно. Але ще дивніше, що саме метю причина цього – метью, який завжди смертельно боявся маленьких дівчаток. Хай там як, ми взяли на себе неабияку відповідальність. І один Бог відає, що з цього вийде. Розділ 7. Молитва Н. Того вечора, проведячи Ен спати до її кімнати в мезоніні, Мерил суворо сказала: Ен, вчора я помітила, що роздягнувшись, ти розкидала свій одяг по підлозі. Це погана звичка, її треба позбутися. Все, що знімаєш із себе, акуратно згортай і клади на стілець. Я не хочу мати справу з неаккуратними дівчатами. «Я відчувала вчора такі душевні муки, що зовсім не думала про це», – сказала Ен. «Сьогодні все складу акуратно. Від нас завжди цього вимагали в притулку. Втім, я через день про це забувала, бо хотіла швидше пірнути в ліжко, щоб залишитися наодинці з мріями. «Тобі доведеться щодня пам'ятати про це, якщо залишишся тут», – попередила Мерл. «Ну ось, так краще». Тепер прочитай молитву і лягай спати. Я ніколи не читаю молитву, оголосила Ен. Мерил, не те що здивувалася, жахнулася. Ен, що ти кажеш таке? Хіба тебе ніколи не вчили молитися? Бог хоче, щоб усі маленькі дівчата читали молитву. Ти знаєш, хто такий Бог? Бог «Це дух, нескінченний, вічний і незмінний, вища мудрість, сила, святість, справедливість, доброта і істина», – відповідала Енн швидко і гладко. Мерл, здавалося, трохи заспокоїлася. «О, то ти все-таки маєш якесь уявлення, слава Богу, не зовсім язичниця. Де тебе цього навчили?» «У недільній школі притулку ми вчили катехизис. Мені це дуже подобалося». «Щось є чудове в цих словах. Нескінченний, вічний і незмінний. Велично, правда?» «Чуються гуркіт, немов великий орган грає. Гадаю, це не можна назвати віршами, але звучить як поезія, правда?» «Ми говоримо не про поезію, Ен, а про вечірню молитву. Хіба ти не знаєш, як це недобре не молитися щовечора?» Боюся що ти дуже погана дівчинка. «Вам теж було б легше бути поганою, якби у вас було руде волосся», сказала Ен з докором. «Ті, в кого волосся не руде, не розуміють, як це жахливо. Пані Томас сказала мені, що Бог навмисне дав мені руде волосся, і відтоді я перестала ним цікавитися. До того ж, я завжди занадто втомлювалась до вечора, щоб обтяжувати себе молитвою». «Від людей, яким доводиться нянчити близнюків, не можна очікувати, що вони читатимуть молитву. Скажіть відверто, хіба ви так не думаєте?» Мерл вирішила, що релігійне виховання Н слід почати негайно. Було очевидно, що відкладати не можна. «Ти повинна читати молитву на ніч, Н, поки перебуваєш під моїм дахом». Звичайно, якщо ви хочете, – погодилась Н охоче. Я зроблю все, щоб потішити вас, але сьогодні вам доведеться сказати мені, що потрібно говорити. Коли я ляжу в ліжко, то придумаю по-справжньому прекрасну молитву, яку повторюватиму щовечора. Впевнена, що буде дуже цікаво. Треба встати на коліна, – сказала Мерил зніяковіло. Ена пустилася на коліна біля ніг мерил і серйозно проказала. Чому потрібно вставати на коліна, щоб молитися? Якби я захотіла помолитися, то ось що зробила б. Пішла б зовсім одна в широке поле, або краще далеко-далеко в ліс, і стала б дивитися у небо, високе-високе, чудове, блакитне, бездонне небо, і тоді відчула б молитву. «Ну, я готова. Що потрібно сказати?» Мерл відчула ще більшу незручність. Вона збиралася навчити Ен найпростішої дитячої молитви, «Коли солодкий сон до мене злетить». Але, пригадаймо, в неї все-таки було почуття гумору. А це не що інше, як друга назва здатності зрозуміти, що і коли доречно. Тому в неї раптом виникла думка про те, що наївна молитва, призначена для малечі в білих сорочечках, котрі шепчуть її біля корін люблячої матері, зовсім не підходить для цього вестянкуватого створіння, яке нічого не знає про Божу любов і не прагне до неї, бо ніколи не зустрічалося з нею у вигляді любові людської. «Ти вже велика, Енн, і можеш сама помолитися», – сказала вона нарешті. «Просто подякуй Богові за всі його благодіяння» і смиренно попроси його про те, чого хочеш. «Добре, я постараюся», – пообіцяла Енн, ховаючи обличчя в колінах Мерл. «Милостивий Отець наш Небесний, так кажуть священники в церкві, тож, напевно, підійде і для особистої молитви, правда?» – запитала вона, піднявши голову на мить. «Милостивий Отець наш Небесний, я дякую тобі за білий шлях чарівності». І озеро блискучих вод, і Бонні, і Снігову королеву. Я дуже вдячна за них. І це усе те добро, про яке я можу зараз згадати і за яке повинна подякувати тобі. Щодо моїх бажань, то їх так багато, що перелік забрав би багато часу. Тому я згадаю тільки два, найважливіші. Будь ласка, дозволь мені залишитися в зелених дахах і зроби мене красивою, коли я виросту». З повагою, Анна Ширлі. «Ось, все в порядку?» – запитала вона бадьоро, встаючи з колін. «Я підібрала б значно розкішніші вирази, якби в мене був час подумати». Тільки думка про те, що невідсутність побожності, а духовне невігластво стало причиною цього незвичайного звернення до Бога, допомогла Мерл зберегти присутність духу. Вона дбайливо вкрила дівчинку ковдрою, в душі пообіцявши собі, що завтра швелить їй вивчити справжню молитву, і вже виходила з кімнати, забравши свічку.